Ти її знаєш? Я покрутив головою. Ну, тайну. А це влипла так влипла. І що ж далі? Мені сказали: "Курси триватимуть місяць. Робота з інформацією, елементи оперативно-розшукової діяльності, основи рукопашного бою". Вона помовчала. Оплата 200 доларів США. Нічого собі, криво посміхнувся. За місячний курс? Дівчина зітхнула. Обіцяла роботу і платню в межах 300 баксів. Я прикинула те-се, гроші непогані, і позичила ці долари. За їхнім же посередництвом докину я. І під проценти. Ну, а після курсів все й почалося. Роботи не було, проценти росли. І якогось дня мені запропонували, або я виконуватиму різні брудні і небезпечні доручення, пов'язані, вона загризла губу, переважно з сексом, або ж... «Папа – мушкет», – сказав я, сіплюючи зуби, замислено дивлячись у стелю. «Це його почерк. Отже ж мерзота, га? Скільки ти їм винна?» Вона стинула плечима. «Тепер уже ніскільки, але паска закрилася. Я не можу вийти з гри». Я сів на тахті, пошукавши дистанційний путь, вимкнув телевізор. В кімнаті стало тихо. Декілька контрольних запитань. «Чайківський, це прізвище тобі щось говорить?» – Американець, – відказала вона, – друг папи Мушкета. – Друг? – здивувався я. – Віддавна, ще тоді, як папа Мушкет працював, ну, там, у міністерстві. Це старі зв'язки, ще з років застою. Я подивився на неї. – Цікаво, а що ти зробиш зі мною? – раптом поспитала вона. – Ти маєш мене вбити, правда? – Подивимося, – буркнув я, лягаючи на спину. – Між іншим, ти заслуговуєш на це, май на увазі. Про книгу тобі щось відомо? Американець замовив її розшуки папі Мушкету. Його люди напали на слід. Потім він загубився, справа замерла. Аж тоді Чайківський звернувся до вашої фірми. А Веремія до її книги закрутилася, щоб не збрехати. Вона подумала, позавчора. Точно, позавчора. До папи Мушкета прибіг Трифонов. Це один із стопів мафії. Знаю я про цього стопа, перебив я. Далі. З цією книженцею щось пов'язано, щось таке про що знав лише Чайківський. Щось дуже і дуже важливе. Ну, винятково. У Трифонова є такий Михайло, український патріот. До речі, що він за один? Шістка, її губи, без скривилися. Дешевий фраєр. Так я й думав про я Далі. Цей Михайло щось прочитав про цю Біблію, якраз про цей примірник, в якому журналі, котрий виходив минула сторіччя. Назва, швидко сказав я. Назва журналу. Вона похитала головою. Про це говорили за закритими дверима. Я чула всього лише пару фраз. Потім папа Мушкець звелів доставити шістку до нього в кабінет. Вони говорили довго, але без свідків. І після цього почалося полювання на книжку. Я замислено дивився у стелю. «Оскари!» – тихо звалася дівчина. «Чуєш, Оскари?» – «Ну!» – буркнув я. Тоді підняв голову і побачив. Моя полонянка стоїть біля тахти гола й прекрасна у молочно білому світлі таршера. «Ти, ти щось вже вирішив зі мною? Я посміхнувся. Вирішив, а як же? Як тебе зовуть чудати? Ну, поважно сказала вона, як до правди, то найменням мене Тася. Тася, а далі? Та цуняк, а що? Я взяв її за руку і безцеремонно потягнув до себе. Ось що, Тасю та Цуняк, сказав я, обіймаючи її нижче спини. Покарання скасовується, вбивство, між іншим, теж. Завтра тебе переправлять подалі від папи Мушкета, у Львів, або в Москву, або в Ригу, на одну з конспіративних квартир фірми. Тартар бере мене під свій захист, не повірила вона. Під захист беру тебе я, пояснив я їй. Цього достатньо, щоб тобі надали притулок і охорону. «Ти ж, напевно, хочеш порвати з папою мушкетом?» Вона дивилася на мене пласким непорушним поглядом. «Хочу!» – хрипко видихнула вона. «Господи, як я цього хочу! Ти не уявляєш собі, як я хочу з ним порвати!» Вогонь ущух. Попід кам'яницею почулось тупотіння. Хтось біг по вулиці і стогнучи лаявся на всі заставки. Потім це яйокання стихло, плив туман. Лежати на покрівлі було дуже холодно. З віконця ніхто більш і носа не потикав. Я трохи подумав і підповзши до краю заглянув вниз. Ну, певно ж, піді мною на тротуарі асіаному жовтим ліхтарем походжав якийсь драб.